Розділ Коли близнюки від'їхали і вдалині завмерло від луння копит, Скарлет, що стояла на веранді, сновидою рушила назад до свого крісла. Обличчя її затерплося, наче від болю, а на устах ще тремтіла силована усмішка, якою вона хотіла приховати від близнюків справжнє своє почуття. Дівчина втомлено сіла у крісло, підібгавши під себе ногу і відчула, що серце її так щимуть у грудях, Аж несила терпіти. Воно билося швидко і шарпливо, руки були холодні, душу її гнітило тяжке лихо. Біль і розгубленість проступили у неї на обличчі, розгубленість пещеної дитини, яка звикла вдовольняти кожну свою забаганку, а тут уперше мусила зіткнутися з непідвладними життєвими прикрощами. Гешлі одружується з Мелані Гамільтон, та не може такого бути. Близнюки щось переплутали. Це вони пожартували з неї. Ешлі не міг, просто не міг закохатися в Мелані, та й ніхто не міг би закохатись у таке непомітне мишення, як Мелані. Скарлет, не криючи зневаги, пригадала тоненьку дитинну постать Мелані, її овальне личко, таке поважне, таке простеньке, що аж не гарне. До того ж Ешлі вже кілька місяців з нею не бачився. Після тих торішніх вечірок у 12 дубах він був в Атланті хіба зо два рази, не більше, ні, «Ешлі не міг кохати Мелані, бо не може ж вона помилятися. Бо він закоханий у неї. Це її, Скарлет, він кохає. Вона в цьому певна». Скарлет почула, як під важкою ходою мамки двихтить підлога в холі і швиденько впростала ногу і надала своєму обличчю якомога більш невимушеного вигляду. Не дай Боже, мамка запідозрить, ніби щось не гаразд. Мамка вважала себе верховодою цілої родини Огара, з усіма їхніми чеснотами й вадами, і досить було й натяку, що хтось криється від неї з чимось, як вона кидалася вистежувати таємницю, мов той гончак, і не заспокоювалася, аж поки вивідає все до кінця. Скарлет з досвіду знала, що як відразу вона не здойнить своєї цікавості, то подасться до Елен, і тоді Скарлет хоч не хоче, муситиме або розкритися матері в усьому, або придумати якусь вірогідну брехню». З холу показалася мамка – дебела літня негритянка з маленькими пронозуватими мову слона очима. Шкіра в неї була чорна аж блискуча, як у чистокровної африканки, а душа безмежно віддана на родині Огар. Мамка становила головну підпору Елен, була грозою для трьох її дочок і пострахом для всієї хатньої челяді. Так, шкіру мамка мала чорну, але коли йшлося про добропристойність і почуття власної гідності, то тут вона нічим не поступалася перед своїми господарями, а то ще й перевищувала їх. Виховувалась вона у спальні Соланж-Рубіяр, матері Елен Огари, вишуканої, холодної, гоноровитої француженки, яка й дітей своїх і слуг карала однаково суворо за найменше порушення правил доброго тону. Бувши нянькою Елен, мамка, коли молода господиня вийшла заміж, разом з нею прибула з савани до північної Джорджії. «Кого люблю, того й напучую, такого правила», – дотримувалась мамка. А що Скарлет вона возмірно любила і не менш пишалася нею, то й процес напучування її тривав практично безперервно. «Жентмени що, поїхали? Та як же це вони запросили їх вечеряти, міс Скарлет? І де поділися ваші манери, міс?» «Ой, мені так набридли їхні балачки про війну, що я б не витерпіла, що цілу вечерю це слухати, особливо, якби й тато пристав до них і зчинив крик Палінкольна. У вас не більше добрих манер, ніж у негритянки з плантації, і це після всього того, як ми з міс Елен так намучилися з вами. І сидите без шалю на плечах, тоді як тут вечірній протяг. Скільки я вам казала і приказувала, щоб не сиділи на вітрі без шалю, бо вхопити гарячку. Ану дім, міс Скарлетт! Дівчина вдавано байдуже отвернулася від мамки, дякуючи долі, що негритянка за клопоту на відсутність у шалі не помітила виразу її обличчя. «Ні, я тут посиджу, подивлюсь, як сонце заходить, це ж так гарно. А ти краще принеси мені шаль, будь ласка, поки я почекаю на тата». «Та й голос у вас якийсь такий хриплий, наче ви застудилися?» – усе не відступала мамка. «І зовсім не хриплий!» – нетерпляче відказала скарою. «Принеси мені мою шаль». Мамка почала пила назад у хол, і звідти почулось, як вона тихцем гукала до покоївки на горі. «Гей там, Розо, дай сюди шалек, міс Скарлет!» А тоді гучніше. «Ото чорне леда, що ніколи її нема там, де треба! Доведеться самій на гору братися!» Скарлет, почувши, як зарипіли східці під ходою мамки, тихенько звелась на ноги. Мамка, як вернеться знову, почте товкти про її невихованість. А Скарлет відчувала, що просто не зможе слухати ці порожні теревені коли серце її обливається кров'ю. Скарлет стояла, не знаючи, куди подітись, поки вщухне хоча б трохи біль у грудях. Аж це раптом їй щось спало на думку і зблиснув промінчик надії. Тато сьогодні поїхав до 12 дубів до маєтку Вілксів, з наміром викупити в них Ділсі, вилуцювати дружину Порка, свого лакея. Ділсі була старшою челядницею і побитухою в 12 дубах. І Порк, відколи дружився з нею півроку тому, безкінця не докучав хазяїнові, щоб відкупив її, аби вони обоє могли жити на тій самій плантації. І ось нині, здавшись на його прохання, Джеральд поїхав туди викупляти ділсі. Звісно, думала Скарлет, тато довідається, чи правдива ця страшна чутка, навіть коли не почує прямо, то однак може запримітить, що у вілксів якесь таке збудження. Мені б тільки побачити його наодинці перед вечерею, і я все з нього витягну. Можливо, ці капасні ближнюки просто розіграли мене. Батькові вже був час вертатись. Якщо вона хоче поговорити з ним без сторонніх, то треба перестріти його там, де під'їзна алея завертає від дороги до будинку. Скарлет тихо спустилася східцями, оглядаючись через плече, чи не стежить за нею мамка з горішнього вікна. Не побачивши за колегкими фіранками осудливих очей на широкому чорному обличчі і білосніжного тюрбана, вона високо підібрала поділ квітчастої зеленої сукні і поспішила стежкою до дороги у своїх зашнурованих черевичках. Темні кедри бабіч посиленої жорствою довгої алеї, сходячись у горі гіллям, утворювали щось схоже на темний тунель. Під захистком гудзуватих рук кедрів Скарлетт уже не видно було з дому, і вона сповільнила ходу. Через надміру туго затягнутий корсет дівчина ледве переводила подих, але йшла все-таки досить швидко. Невдовзі вона звернула з на дорогу, однак зупинилася лише тоді, коли високі дерева за поворотом повністю заступили особняк. Розпашіли за Хекана, вона присіла на пеньок і почала чекати батька. Скарлетт була навіть рада, що він трохи припізнюється. Вона матиме час заспокоїтись і прибрати нормальнішого вигляду, щоб не викликати ніяких підозр. Ось-ось почується цокіт копит. І на видноті покажеться батько, женочі по підгору коня, як звичайно вчував. Але збігала хвилина за хвилиною, а Джерролдуся не з'являвся. Скарлет вдивлялася вниз на дорогу, і серце її знов почало щемити. Та не може бути, щоб то була правда, переконувала вона себе подумки. Але чому його досі немає? Скарлет пробігала очима по биткій дорозі криваво червоній після вранішнього дощу і подумки простежувала її всю, як вона стелиться з пагорба вниз до тихоплинної річки Флінт. Проходить болотистою долиною і далі підіймається на інший пагорб до 12 дубів, до тієї садиби, де живе Ешлі. Тепер уся ця дорога означала для неї тільки одне – вона вела до Ешлі до пригарного будинку з білими колонами, що стояв на пагорбі немов грецький храм. «О, Ешлі, Ешлі!» – подумала вона, і серце забилося ще дужче. Холодне відчуття розгубленості й поразки, що посіло її, відколи близькі тарту не підкинули їй прикру новину, нараз відступило кудись у глиб свідомості, а натомість знову жив той гарячковий неспокій, що не покидав її останні два роки. Тепер Скарлетт здавалося дивним, що хоч вона виростала поряд з Ешлі, він ніколи раніше не привертав її уваги. Підлітком вона стільки разів бачила, як він з'являвся у них і зникав, але ні разу в неї не промайнуло й думки про нього. А от коли два роки тому Ешлі повернувся з трирічного великого турне по Європі і завітав до них з візитом, вона раптом закохалася в нього. Просто закохалася та й годі. Вона саме була на веранді перед будинком, коли він під'їхав верхи алею, у сірому сукняному костюмі з широкою чорною кроваткою, що вигідно відтінювала його білу сорочку з оборками. Ще й тепер вона пам'ятала геть усі деталі його вбрання полиск черевиків, камею з голівкою медузою шпильці для кроватки, крислати бриль, якого він близько скинув, тільки не побачив її Скарлетт. Він зіскочив з коня, тичнув не граняті по відді, і зупинився, дивлячись на неї. Його мріливі сірі очі мило сміхалися. Сонце переливалось на його білявій чуприні, аж вона здалася сріблястим шоломом. І він сказав, ти вже зовсім доросла, Скарлет. А потім, легко піднявшись східцями, поцілував її руку. І ще цей голос його, повік вона не забуде, як стрепанулося в неї серце, коли зазвучав цей голос. Не мов почути уперше в житті, такий протяглий, лумкий, мелодійний. І ось саме ту мить у ній спалахнуло жадання, просте і природне жадання мати його. Як от людина хоче мати їжу, щоб їсти, коня, щоб їздити верхи, м'яке ліжко, щоб на ньому спати. Впродовж двох років він супроводив її в роз'їздах по окрузі. На балиї, на вечірки над річкою, на пікніки і на зібрання в дні судових сесій, хоч і не так часто, як близнюки Тартуни або Кейт Калверт, і не так нав'язливо, як молодші за нього брати Фонтеймі. Але все-таки не винало й тижня, що Бешлі не навідувався до Тари. Щоправда, він ніколи не загравав з нею і в його ясних сірах очах ніколи не спалахував той вогонь, що Скарлетт завважувала у поглядах інших чоловіків. А проте… А проте вона знала, що він її кохає. В цьому вона не могла помилятися. Інстинкт, глибший, ніж розум, дужче, ніж знання, породжений досвідом, підказував їй, що він її кохає. Занадто часто вона перехоплювала на собі його погляд, в якому не було звичної задуми і відстороненості, а була якась туга і загадкова для неї зажура. Вона знала, що він її кохає, але чого він не признався їй у своєму почутті? Оцього вона не могла зрозуміти. Тільки ж хіба лише цього? Вона багато чого в ньому не розуміла. Він завжди був винятково чемний з нею, хоч тримався відсторонено. Ніхто не міг би сказати, про що він думає, а скарлет і поготів. У тих краях, де в кожного, що було на думці, й на язиці, ця стриманість теж і багатьох дратувала. Він був незгір за будь-кого з молодих вправний у таких у звичайних місцевих розвагах, як полювання, гра в карти, танці або політичні суперечки, а їздити вверхів вмів краще за всіх, але відрізнявся тим, що всі ці приємні забави не вичерпували змісту його життя. І вже зовсім один цем стояв він у своєму захопленні книжками, музикою та фіршуванням. Господи, і чим же цей білявий Чепурун такий бездоганно чемний, що аж не приступиться такий страх, як нудний, зі своїми нескінченними балачками про Європу, про книжки, музику, про поезію і всякі інші речі, до яких їй було байдужісінько, чим він так захопив її? Просидівши з ним вечір на веранді і лігши потім спати, скарлет цілі години, бувало, неспокійно крутилась на ліжку і знаходила втіху лише в думці, що ось наступного разу він неодмінно свідчиться але надходив наступний раз і минав, і все залишалося, як і було, ото тільки що жага й розпалялася дужче і пекельніше. Вона кохала його і жадала. Дарма, що зрозуміти його, було їй над силу. Вона була безпосередньо і проста, як вітри, що віяли над тарою, як жовта річка, що гинала плантацію, і до віку була приречена не розуміти складності життя. Але це вперше доля звела її з натурою, ще як складнішою за неї бо Ешлі був з роду тих, які дозвілля своє віддавали роздумам, а не вчинкам, які снували веселкові мрії, геть відірвані від дійсності. Він пробував у якомусь своєму внутрішньому світі, прекраснішому, ніж Джорджія, і коли повертався до навколишньої дійсності, то лише знехотя. Він дивився на людей, не відчуваючи до них ні симпатії, ні відрази. Він дивився на життя, не беручи до серця ні радощів його, ані смутків. Він сприймав реальний світ і власне місце в ньому, як щось незалежне від його волі, і, знизивши плечима, повертався до свого вимріяного кращого світу, до музики та книжок. Скарлет не могла збагнути, чим він її прочарував. Це такий загадковий для неї юнак. Сама таємничість його збуджувала її цікавість як двері, до яких нема ні ключа, ні підступу. Те, чого вона не розуміла в ньому, спонукало її ще дужче захоплюватись ним, а незвична стриманість Ешлі тільки посилювала заповзяття так і завоювати його. Бувши надто юною й розманіженою, ще не зазнавши поразок у житті, вони не сумнівалися, що рано чи пізно він освідчиться їй. І ось тепер, як грім з ясного неба, ця страшна новина. Ешлі одружується з Мелані, та не може такого бути. Адже всього тиждень тому, коли вони присмерком верталися з Красогір'я, він раптом промовив. Скарлет, я маю сказати тобі щось важливе, тільки не знаю як. Вона скромно опустила очі, серце їй шалено здріпотіло від передчуття неймовірного щастя, яке вона ось ось мала спізнати, але Ешлі докинув Ні, не зараз, ми вже близько біля дому, я не встигну. Ой, скарлет, який же я боягуз. І, стиснувши коня острогами, разом з нею вихопився на пагорб, де стояла тара. Сидячи зараз на пеньку, Скарлет пригадала ті слова, що сповнили її такою радістю, і раптом побачила в них зовсім інше, просто жахливе значення. А що, якщо він тоді збирався сказати їй про свої заручини? Але швидше, пожитато повернувся. Їй не сила далі витримувати таке напруження. Вона знов нетерпляче вдивилася в дорогу та намарне. Сонце вже зайшло, і червона стяга на край обрії стала блякло-рожевою. Блакить неба над головою поступово бралася ніжною зеленувато голубою барвою, що нагадувала яйця віршанки, і навкруги скарлет непомітно залягала таємнича присмиркова тиша. Тьмяна поволока застилала землю, червоні борозне поля і вибоїста червона смуга дороги втрачали свій лиховісно кривавий відтінок і ставали звичайного бурого кольору. На вигоні по той біч дороги коні, мули і корови стояли з головами над тином, терпляче дожидаючи, коли їх заженуть до стайні та корівника і нагодують. Темні тіні чагарів коло струмка викликали у них острах, і вони стригли вухами в бік скарлет, нема в раді близькості людини. У цій загадковій напівтемріві височенні сосни в річковій долині, такі принадно зелені, за дня на тлі постельного неба поставали чорними силуетами. Суцільна лава темних велетнів неначе прикривала доступ до жовтої річки, що неквапливо котила свої води біля підніжжя дерев, на пагорбі за річкою поволі бляклих присмиркових тінях густого навколишнього дубняка високі білі комини будинку вілксів, і тільки бліденькі цяточки вечірніх вогників свідчили, що десь там людська оселя. Теплий вологий подих весни, перевитий запахом свіжозораної ріллі і молодих зелених пагінців, що поривалися до неба, навіював на скарлит солодку знемогу. Захід сонця, буяння весни і ясно-зелене росте не були якимось дивом для неї. Красу природи вона сприймала за щось звичайнісіньке, як-от повітря, дихала або воду, що її пила. До неї промовляла тільки та краса, яка втілювала цілком конкретні речі – жіночі обличчя, коні, шовкові сукні. І все-таки погідний присмак над полями Тари дарував повне заспокоєння її збентеженій душі. Вона ж, хоч і не усвідомлювала цього, страшенно любила цю землю. Так само, як любила обличчя матері, схилене в молитві при світлі вечірньої лампи. Джеральд усе ще не показувався на безлюдній крутій дорозі. Якщо вона занадто довго чекатиме, мамка неодмінно знайде її зажене в дім. Але ось, напружуючи зір, втуплений у темінь дороги, вона розчула цокіт копит на вигоні біля підніжжя пагорба і побачила, як сипнули вростіч на полохані коні й корови. Джеральд Огара повертався додому, жиночок чував через поля. Він вихопився на пагорб верхи на дужому мисливському огері, схожий з отдалекі на хлопчака, що осідлав за великого, як на нього, коня. Його довге сили волосся маєло на вітрі, хлистом і окриком він підганяв коня швидше бігти. Сповнена власними тривогами, Скарлет, однак, не без гордості і любові стежила за батьком, бо він був ні в року такий чудовий вершник. «І чого це, як тільки він вип'є трохи, йому кортить перескакувати через плід?» – думала вона. Його навіть не спиняє, що торік на цьому самому місці зламав ногу в коліні. Та й мамі ж присягався, що більш ніколи так не гасатиме. Скарлет не відчувала страху перед батьком. Їй він здавався ближчим за віком, ніж навіть її сестри. Адже як він похлоп'ячув опишався і тішився своїми стрибками через огорожі потай від дружини, так і вона не аби як раділа, коли їй щастило обвести круг пальця мамку. Дівчина підвелася з пенька щоб краще бачити, як кінь долатиме перепону. Довгоногий огер добіг до тину, підібрався і легко мов птах злетів у повітря під захоплені вигуки верхівця, що вимахував листом, тоді як його сива кучма ореолом звивалася над головою. Не помітивши дочки в затінку дерев, Джералд уже на дорозі підтягнув вішки і схвально поплескав коня по загривку. Тобі нема рівні ані в нашій околиці, ані в усьому штаті. Гордо звався він до коня, виразно засвідчивши своєю вимовою походження з округи Мід у Центральній Ірландії. Незважаючи на всі 39 років перебування в Америці, Джеральд так і не позбувся ірландського акценту. Потім він поспіхом почав пригладжувати волосся і поправляти зім'яту сорочку та краватку, що з'їхала набік. Скарлет знала, навіщо він отак на ходучи порився. Це щоб постати перед очі дружини, як личить джентельменові – котрий статечно повертається додому після гостинних сусідів. Вона зрозуміла також, що для неї тепер якраз добра нагода завести з батьком розмову, не розкриваючи справжньої своєї мети. Скарлетт голосно засміялась. Як вона і сподівалася, Джеральд від несподіванки здригнувся, тоді впізнав дочку і на розпощиному його обличчі з'явився розгублений, хоч і дещо зухвалий вираз. Він скочив з коня. Це йому тепер давалось нелегко, бо коліно після торішнього нещасливого випадку не згиналося і, перекинувши повід через руку, пошкотильгав до дочки. «То що, панночко? – озвався він, ощупнувши її за щоку. – Підглядаєш за мною, а потім, як твоя сестричка з юрлін того тижня, викажеш мене мамі?» В його хрипкому, басовитому голосі чулось обурення, але в однорази прохання, отож Скарлет, аби трохи подразнити батька, глузливо присмокнула язиком і простягла руку поправити йому кроватку. На неї війнуло сильним духом горілки, а також трохи слабшим ароматом м'яти. І ще відгонило від нього жувальним тюном, пролійною шкірою та кіньми, сукупністю запахів, що в її уяві завжди пов'язувалися з батьком і не самохідь подобалися і в інших чоловіках. «Ні, тат, я ж не така плетуха, як С'юлін», – заперечила вона, відступаючи на крок, щоб оцінити, чи все гаразд у його зовнішньому вигляді. Джеральд був коротун, ледве більш ніж п'ять футів на зріст, але він мав таку кремезну статуру і круту шию, що коли сидів, то скидався на доброго здоровання. Масивний його торс спирався на короткі міцні ноги, що щоразу в добірному взутті і широко ставлені, як у задеркуватого хлопчиська. Невисокі чоловіки, силкуючись не показати свого зросту, здебільшого виглядають дещо кумедно, але півня за біяку, хоч би він і приземок, завжди поважають на оборі. Оце ж саме так було із Джеральдом. Нікому, навіть найбільшому відчайдухові, не спало б на думку сказати про Джеральда, що він кумедний доросток. Йому вже було 60 років, і його цупкі кучері посріблила сивина, але на жвавому обличчі ще не проступили зморшки. І гострі голубі його очиці, як і колись, були молоді, і світились юнацькою безтурботністю людини, для якої нема абстрактнішої проблеми, ніж та, скільки карт докупити про грі покер. Обличчя Джералда – кругловиде, рум'яне, кирпате, з широким ротом і войовничістю в погляді. Було таке щиро ірландське, яке можна побачити – тільки на просторах його давно покинутої батьківщини. Під холеричною зовнішністю Джералда Огари крилося найчоліше сердець. Йому не сила була чути верес краба під різкою, хоч той, можливо, і заслужив на покару, або жалібне нявкання кошеняти, аж бдячий плач, але найдужче він боявся, щоб хтось, Боже, не виявив цю його слабину. І не втямки було Джералдові, що вже за п'ять хвилин знайомства з ним кожному ставало ясно, що в нього добре серце, Якби він це знав, його самолюбство було б смертельно вражене, бо ж він гадав, що досить йому гримнути на весь голос, як усі покірливо кидаються виконувати його волю. Він і не здогадувався, що на плантації скорялись тільки одному голосові – тихому голосові його дружини Елен. Це для нього повік мусило залишитись таємницею, оскільки всі від Елен до найтупішого раба на полі брали у мовчазній добровільній змові, яка мала переконати господаря в тому, що його слово – закон. Що ж до Скарлет, то вона ще менш, ніж інші, зважала на гарячкові спалахи батькового гніву. Вона була старшою з дітей. І тепер, коли Джеральд усвідомив, що після тих трьох малюків, які лежали рядком на родинному цвинтарі, йому вже не мати сина, у нього поступово виробилася звичка ставитись до Скарлет, наче до рівні, і це якраз дуже тішило її. Вдачею вона більше схожа була на батька, ніж її молодші сестри, мрійлива й тендітна Керін, хрещена як Керолайн Айрін, і Сьюлін у хрещенні Сьюзен Елінор, що страх же носилася зі своїми витонченими благородними манерами. Ба навіть більше. Скарлетт з батьком єднала ще і обопільна, неписана угода приховувати від інших грішки одне одного. Коли Джеральд ловив їй на тому, що вона перелазить через тин, замість іти півмилі до хвільськи або сидить допізна на веранді з якимось залицяльником, він особисто гостро вичитував їй, але самого цього факту не доводив до відома ні Елен, ні мамки. У свою чергу і Скарлетт застукавши батька, як він перемахує верхи через огорожу, попри врочисту обіцянку дружині. Або дізнавшись точну суму його програшу в покері, що зрештою і не важко було, бо плітки напрочуд швидко розходилися по всій окрузі, теж утримувались від згадки про це за вечерею, на відміну від Сюлін, яка, вдаючи святу невинність, виказувала всі батькові секрети. Скарлет і батько переконано запевняли одне одного, що такі дрібниці тільки б нервували Елен і що вони нізащо в світі не дозволять собі завдавати їй таких прикрощів. Скарлет у густому присмерку придивлялась до батькового обличчя і тепер момоволі почувалася якось певніше. Її приваблювала його грубувата простота, приземленість, заповзятість. Менше за будь-кого схильна до розмірковувань, вона не усвідомлювала, що саме ці риси якоюсь мірою передались і їй. Отож, хоч як силкувались 16 років поспіль Елен та мамка переінакшити її вдачу, їхні зусилля виявилися марними. Вигляд у тебе тепер цілком пристойний, промовила Скарлет. І якщо ти сам не прохопишся, ніхто й не подумає, що ти знов чогось наброїв. Але мені здається, після того, як ти торік зламав ногу, стрибаючи через цю огорожу. Холера, то це власна моя дочка, буду вказувати, де мені можна стрибати, а де ні? Загримів він, ще раз ущипнувши її за щоку. Це мої в'язи, і я що хочу з ними, де й роблю. А от що ви тут, панночко, поробляєте, розгулюючи без шалі на плечах? Бачучи, що він здається до звичайних своїх штучок, аби ухилитися від неприємної розмови, вона підхопила його під руку і сказала «Я тебе дожидалася? Я не думала, що ти так пізно повернешся. Мене цікавить, чи купив ти Ділсі?» Та купив, купив, але все до останнього гроша в кишені віддав. І Ділсі купив, і це і дівчисько Пріссі. Джон Вілкс ладен був віддати їх майже здарма, але я не міг допустити, щоб хтось колись сказав Ніби Джеральд Огара скористався дружбою для наживи, я примусив його взяти три тисячі за обох. Мати Божа, тат, цілих три тисячі, і тобі зовсім не треба було купувати Прісті. То це настав такий час, щоб мої власні дочки осуджували мене, вдарився Джеральд у високу риторику. Прісті – мила дівча. Отож, я знаю їй ціну, це хитре і тупе створіння. Спокійно заперечила йому скаржи нітрохи трохи не переймаючись його обуренням. І купив ти її лише тому, що тебе попросила Ділсі. Джеральд раптом знітився і розгубився, як бувало щоразу, коли його ловили на доброму вчинку, а Скарлет засміялась йому просто в очі, що його так легко розгадати. Ну, нехай навіть так, то що. І чи варто було б купувати самоділці, якби вона стала весь час побиватися за дочкою? Все. Більш нікого не дозволю, щоб наші чорники одружувались на стороні. Занадто це дорого. Одначе пора вже китюню вечеряти. Все навколо покривало дедалі густіше темрява. Останні звинуваті відблиски погасли край неба і в повітрі, просяклими весняними пахощами, повіяли легким холодком. Але Скарлет зволікала, думаючи, як би його перевести розмову на Ешлі, та тільки щоб Джерал не вгадав справжніх її мотивів. Це було важкувато, бо на танку вигадливість Скарлет не вистачало. І як вона запросто розпізнавала батькові викрути, так і він дочині. Тільки він при цьому не вирізнявся особливою тактовністю. Як вони всі там у 12-ти дубах? Та як завжди. Був там Кейт Калверт, і коли я залагодив справу ділці, ми посиділи на веранді і випали кілька пуншів. Кейт оце щойно з Атланти, Там така Веремія. Усі тільки й говорять про війну, і... Скарлет зітхнула. Досить Джеральдові зачепитися за війну від окремлення півдня, то він і за годину не вибила кейця. Вона спробувала підступити з іншого боку. А була мова про завтрашній пікнік? От тепер пригадую, що була міс, як там її, ну, така мила паночка, що приїздила сюди торік, ти знаєш, вона кузина Ешлі. Ага, пригадав міс Мелані Гамільтон, ось як її звуть. То вона зі своїм братом Чарльзом приїхала з Атланти і, о, вона вже приїхала? А тож, і така мила тихенька сама і словом не озветься, коли її не питають, ну, як справжня дама. Але ходімо, може, дочко, не отягайся, твоя мати скоро кинеться шукати нас. Серце Скарлетт борюча шарпнулося на цю новину. Всупереч усьому вона ще лаліяла надію, що щось таки затримає милоні Гамільтон в Атланті, де їй, власне, і місце. Але, почувши, що навіть батькові подобається ця тиха і лагідна істота, так цілковито відмінна від неї самої, вирішила запитати навпростець. А Ешлі теж був там? Був. Джеральд випустив дочину руку і, обернувшись, пильно глянув на Скарлетт. «Але якщо ти саме задля цього вийшла мене чекати, чому так сразу й не сказала?» Скарлетт не знайшлась на відповідь і тільки з прикрістю відчула, що червоніє. «Ти чого мовчиш?» Вона все не озивалася, подумки шкодуючи, що не можна отак взяти і шарпонути батька за плечі, аби замовк. «Був...» і дуже привітно розпитував про тебе, як і його сестри, і всі вони казали, що сподіваються неодмінно побачити тебе на завтрашньому пікніку. «Я, звичайно, запевнив їх», – додав він не без задньої думки, – «що ти приїдеш?» «А тепер, дочко, кажи, що там у тебе зешлі?» «Нічого», – коротко відповіла Скарлет, смикаючи Джерелда за рукав. «Ходімо в дім, тат». «Ага, то тепер тобі закортіло в дім», – зауважив батько. «Але я не зрушу з місця, поки ти не скажеш, що до чого». «То що то я помічав, що то останнім часом якась наче не в собі. Він, може, загравав з тобою? Чи просив твоєї руки?» «Ні», – відказала вона. «І вже не попросить?» – промовив Джеральд. Скарлетт спалахнула, але він стримав її помахом руки. «Помовч, панночко! Сьогодні я почув від Джона Вілкса під великим секретом, що Еш слід дружується з Мелані. Завтра оголосять заручені». Скарлет відпустила батьків рукав, і рука її без сили повисла. Отже, це правда. Гострий біль, наче від пазурів хижака, врізався її серце. Вона відчула на собі Джеральдів погляд. У ньому було і співчуття, і розгубленість, ваш батько не знав, як зарадити цьому лихові. Він любив Скарлет, але водночас усвідомлював і свою безпорадність перед лицем її дитинних прикрущів. Елен та знала відповідь на всі на світі питання. До неї хай би зверталася. «Що це ти на посміховище, виставляєш із собі і всіх нас?» – вигукнув він на весь голос, як завжди у хвилини збудження. «Упадаєш за хлопцем, котрий тебе не любить, коли могла б вибрати собі найкращого жениха в окрузі?» Гнів і ображена гордість на мить приглушили її біль. І зовсім я за ним не упадаю, просто це новина вразила мене. «Ну і брешеш!» – кинув її Джеральд, але глянувши, на похнюплене дочини обличчя, раптом злагіднів. «Пробач, доню, але ж кінець кінцем ти ще дитя, і кавалерів у тебе хоч греблю гати». «Мамі було тільки п'ятнадцять, коли вона вийшла за тебе, а мені вже шістнадцять», – мовила приглушеним голосом Скарлетт. «Твоя мама – це інша річ», – заперечив Джеральд. «Вона ніколи не була шалапутна, як ти». «Ну, годі, доню, не хмурься так. Ось через тиждень ми поїдемо з тобою в Чарльстон до дітоньки Юлейлі». І ти, як наслугаєшся про всю цю колотнечу з фортом Самтером, то й думати забудеш про Ешлі. Я для нього досі ще дитя, – промайнуло в голові Скарлет, яка з й жалю не могла і слова з себе видобути. Гадає, що як дасть мені нову цятьку, я забуду про свої болі. І не треба так шпигати мене очима, – дорікнув їй Джеральд. Коли б ти мала трохи тями, давно б уже одружилася з котримсь із Тарлтонів. подумай над цим, Доню. Виходь заміж за одного з близнюків, і ми з Джимом Тарлтоном об'єднаємо наші плантації, а тобі збудуємо гарний дім, якраз на межі між ними, там, де густий сосняк, і... Та облиш ці балачки, я ж не мала дитина, – скрикнула скарпет. Не хочу я ні їхати в Чарльстон, ні виходити за близнюків, ні жити в новому домі, я тільки одного хочу. Вона схопилася, та було вже пізно. Джеральд заговорив надиво спокійно і так повільно, наче добирав слова з якогось рідко вживаного запасу їх. «Ти тільки Ешлі хочеш, але його тобі не судилося мати. Та навіть якби він не захотів з тобою одружитись, я б не дуже і пристав на це, хоч ми з Джоном Вілпсом і добрі приятелі». Побачивши непорозумілий погляд Скарлет, він докинув. «Я бажаю моїй дівчинці щастя в житті, а з Ешлі ти ніколи б не була щаслива. Ні, була б, я була б щаслива». «О, ні, дочко, ніколи. Подружні щастя буває лише тоді, коли він і вона, як душа одна». У Скарлет мало не зірвалося з язика нерозважливе, а проте у тебе з мамою щасливий шлюб, хоч ви зовсім різні вдачею. Але вона вчасно стрималась, а то б він вуха їй нам'яв за таке зухвальство. «Ми з вілксами, а ні в чому не схожі», – мовив Дарі Джеральд, – так само звільна тідачі слова. «Ці вілкси – геть іншого складу, ніж решта наших сусідів», я таких нідеї не зустрічав. Девакуваті вони люди. тоже добре, що у них мода одружуватись у своєму колі, щоб їхні дивацтво не розходилися меж людьми. Але ж та теж і зовсім не стривайно китюню, я нічого йому не закидаю, він мені навіть подобається». І коли я кажу «девакуваті», то це не значить схиблені розумом. За ним немає таких дивацтв, як за калвертами, що можуть процвиндрити все своє майно на перегонах, або за тарлтонами, в яких у кожному поколінні – один-два п'яниці. Або за фонтейнами, що розпалившись, здатні порішити людину якраз сплюнути. Такі вибрики діло житейське, тут нема нічого дивного. І коли Джералда Огару доля вберегла від них, то й слава Богу. І я зовсім не думаю, що Ешлі, одружившися з тобою, став би тебе зраджувати чи бити. Хоча, може, так було би краще. Ти буде би зрозуміла що до чого. Ні. Він дивакуватись зовсім по-інакшому. Так що зрозуміти, він мені подобається, але поби мене сила Божа, коли я можу добрати ладу в його балачках. От скажи мені щиро, кицюню, ти щось розумієш в цих його казаннях про книжки і вірші, і музику, і олійні картини, і всякі такі інші глупства? Ой, тат! – нетерпляче скрикнула Скарлет. – Якби я одружилася з ним, все б змінилося. Справді? Ти певна? – ущіпливо мовив Джеральд, гостро глянувши на дочку. Мало ж ти знаєшся на чоловіках, не кажучи вже за Ешлі. Затям собі. Ніколи ще жодна жінка в світі ні на крихту не змінила свого чоловіка. А щоб змінити вілксів, то де там у біса? Навіть і в думці собі такого не покладай, дочко. Весь рід у них такий. І такі вони з предвіку. І такими, певно, і залишаться. Вони вроджені диваки. Це я тобі кажу. Ти тільки глянь, як їх носить то до Нью-Йорка, то до Бостона, слухати там всякі опери. Як вони цілими скринями замовляють у янки французькі і німецькі книжки, а потім читають їх день і ніч, та роздумують бозна про що, замість наполювання чи пограти в карти, як всі нормальні чоловіки. Але на всю округу нема кращого верхівця, ніж Ешлі, – вигукнула скарник, яку зачепив за живе закид, ніби її коханий може бути в чомусь невправний. Хіба тільки його батько? А щодо покеру, то може це хто інший, а не Ешлі, виграв у тебе дві сотні доларів у Джонсборо минулого тижня? «Це Калвертові хлопці, бачу знову розбазікали, бо звідки б ти знала, скільки я програв?» Сердито озвався Джеральд. «Хіба я заперечую кицюню, що Ешлі може верхи ганяти і в покер грати, як ніхто? Та і спиртне, коли взяти, то він навіть Тартонів зажене під стіл. Він усе це може, але серце його не лежить до цього. Ось чому я й кажу, що він дивак». Скарлет мовчала. Тільки серце їй ще міло, ще дужче. «Батько мав рацію, що й казати?» Душею Ешлі був далекий від цих простацьких розваг, в яких він перевершував багатьох своїх земляків. Він цікавився цими речами ніби з чемності, тоді як інші тільки й жили ними. Здогадавшись, чому вона мовчить, Джеральд поплескав дочку по плечах і промовив з тріумфом в голосі. Тож бачиш, Скарлет, це таки правда. Що б ти робила з таким чоловіком, як Ешлі? Вони всі схибнуть у ці вілкси. І додав лагіднішим тоном. Коли я оце згадував Тарлтанів, то не тому, що я дуже за ними руку тягну. Вони собі славні, хлопці. Але якщо ти накинула оком на Кейда Калверта, то про мене хай і він. Калверт і порядна родина. Дарма, що старий і взяв собі дружину з Янки. А коли мене не стане... Слухай, ну сюди, голубко. Я відпишу Тару на тебе з Кейдом. Не піду я за Кейда, хоч ти мене озолоти. Серцем вигукнула Скарлет. «І перестань накидати його мені, і не хочу я ні тари, ніяких інших плантацій, на що вони коли?» Вона мала на думці, коли я не з тим, хто мені найлюбіший. Але Джеральд, вражений, як вона легковажно відкинула його шляхетний дарунок, ту землю, яка для нього була найдорожча в світі, звісно, після Елен, не дав їй договорити, скипівши від гніву. «То це ти, Скарлет Огара, смієш казати мені ніби тара, ця наша земля нічого не варта?» Скарлет уперто кивнула головою. Серце її розривалося з болю, їй було вже однаково, розшаленіє батько чи ні. Земля це єдина річ на світі чого небудь варта, кричав він, помахом коротких цупких рук, виявляючи всю глибину свого обурення. Та ж це єдина річ на світі, тривкіша за всіх нас, затямця собі навік, це єдине, заради чого варто працювати, за що варто боротись, за що варто й померти. Ой тат! Бридливо скривилась Карлет, ти говориш, чисто як ірландець. А хіба я коли соромився цього? Ні, я цим навіть пишаюся. І не забувай, панночко, що й ти не півірландка, а для кожного, в кому бодай краплини ірландської крові, земля, на якій він живе, наче рідна матір. Мені зараз сором за тебе. Я даю тобі в дарунок найпрекраснішу землю на світі. Звісно, як не брати до уваги округ міт старому краю. А ти, що мені за це, перхаєш носом. Джеральд уже почав розпалювати в собі праведний гнів та раптом затнувся, глянувши на пригнічене обличчя Скарлет. «Але ж ти не розумієш їй, бо це ще прокинеться в тобі, любов до землі. Ніде ти від цього не дінешся, бо ти теж ірландка. Просто ти ще дитина і в голові у тебе самі кавалери. Ось коли підростеш, тобі стане ясно. А все-таки подумай не про Кейда, чи про близнюків, чи про котрогось із синів Івена Монро. Я тобі таке бучне весілля впоряджу, що ну...» Ой, тат. Але Джерал вже набридла ця розмова, тож треба було, щоб така морока звелилась на його голову. Крім того, йому було прикро, що скарлет не втішила навіть пропозиція вибрати собі найкращого жениха в цілій окрузі та ще й з його обіцянкою відписати їй тару на додачу. Джералд любив, коли його дарунки приймали з поцілунками і вдячним сплескуванням рук. І перестань супитись, панночко. Байдуже, кого ти вибереш, аби лише він був тобі вдачею, люб, та був джентльмен, південець і взагалі чоловік достойний, а кохання воно до жінки приходить у шлюбі. Ой тату, ти так по старосвітськи думаєш? За те правильно. Нащо всі ці американські витребеньки, одруження з любові, як у служників чи янки, найкраще, коли батьки самі вибирають чоловіка для дочки, бо ж хіба може таке зелене дівчисько, як ти, відрізнити порядного юнука від поганця, гляньш на вілсів відки у них така гідність і сила з покоління покоління та тому, що вони дружуються поміж своїх у межах роду, як то в них і заведено?» «О, Боже!» – вихопилось ускардит. Батькові слова мимохіття звалися у ній болем, нагадавши про ту гірку новину. Джерард глянув на її спогнюкну голову і безпорадно переступив з ноги на ногу. «Ти де ніби плачеш?» – запитав він, незграбно взявши дочку за підборіддя і пробуючи підвести її голову, сам сповнений пекучого жалю. Ні, різко вигукнула вона, шарпнувшись у бік. Ти неправду кажеш, але я зацепишаюся тобою. Я радий, що ти горда кацюню, і я хочу, щоб ти була гордою і на завтрашньому пікніку. Це нікуди б не годилося, якби по всій окрузі пішли плітки і смішки, що ти упадаєш за хлопцем, котрий тільки протилював з тобою, нічого більшого не мав на думці. О, ще й як мав. зажурено подумала скарлет. Я у нього із думок не сходила, я певна. Аби мені ще хоч трохи часу. Я б спонукала його заговорити, якби не оця звичка Вілксі одружуватися серед своїх. Джераль лузявою рукою просунув собі під лікоть. Ході, може, вечеряти, і хай це все залишиться між нами. Пощо тривожити цим, мамо? Це ні мені, ні тобі не треба. Висякай, дочко, носа. Скарлет висякалася в подартий носовичок, і вони рука в руку рушили темною алеєю, а кінь повільно ступав за ними. Біля будинку вона хотіла була ще щось сказати, коли це в густій сутіні веранди розгледіла постать матері. На ній були капелюшок і шаль, на руках рукавички, а позад неї стояла насуплена, як розова хмара, мамка з чорною шкіряною сумкою, де Елен Огара завжди тримала бинти і ліки для негрів. Бувши обурена, мамка більш звичайного віддимала свою і так відкопилену нижню губу і сказав, от одразу побачила, що старашки пить усередині. Містер Огара», – гукнула Елен чоловікові – коли помітила його з дочкою на алеї. Вона належала до тієї генерації, яка вважала за необхідне дотримуватись офіційного стилю поміщені подружжя, навіть після 17 років шлюбного життя і народження шістьох дітей. Містер Огара. Ой, міст лети рілихо. Вона провела дитину, але немовля ледь живе, і його треба охрестити. Я мушу з'їздити туди з мамкою, може ми чим зарадимо. Говорила вона більш-менш запитальним тоном, так, наче дожидала дозволу чоловіка. Звичайно, то була чиста умовність, але для Джералда приємна. «А нехай їм!» – вибухнув Джералд. «От ця біла голота, не можна через них повечеряти спокійно. А я саме хотів розповісти тобі, що говорять в Атланті про війну. Що ж, іди, місіс Огара. ти бо й вночі спати не ляжеш, коли знаєш, що в когось клопіт, а тебе нема там допомочі». «Де ж бо їй спати, коли конче тре, то негра підлікувати, то з білих голодранців кого, наче ті самі негодні себе запорати!» Бубоніла глухомамка, спускаючи східцями до коляски перед Ганком. «Сядеш на моє місце за столом, Люба», – сказала Елен, лагідно поплескуючи скарлет по щиті рукою в рукавичці. І хоч дочку душили сльози, необутня магія материного доторку, легенький аромат парфумів з лимонної вербени, Шелест її шовкової сукні – все це пройняло Скарлет солодким трепетом. Елена Гара здавалася Скарлет приголомшливим дивом, що жило в домі поруч з нею, сповнювала її святобливим мострахом, чарувала і заспокоювала у біді. Джеральд підсадив дружину в коляску і наказав Кучерові бути обережним дорозі. Тобі, що 20 років доглядав Джеральдових коней, обурно скривив губи, щоб це хтось його повчав, як тримати повіддя в руках. Коли коляска від'їздила, він і мамка поряд напередку були ніби живе втілення того, як негри можуть виявляти не схвалення поведінки своїх господарів. «Коли б я менше підсобляв на дурничку цим злиднім слеттері», – насуплено розмірковував Джеральд. «Вони хоч не хоч спродали б мені своїх кілька акрів болота і винеслися геть з округи». Аж це йому стукнуло в голову втнути добрячий жарт, і він враз прояснівши промовив. «А ну, дочко, скажімо, порковій!» «Що замість купити дівці, я його самого продав Джону Вілксові». Кинувши повід коня на граняті, що крутилося поруч, він рушив у гору східцями. Джерал уже забув про переживання Скарлет і тільки одне мав на думці, як краще обіграти свого служника. Скарлет ступала за батьком на силу, переставляючи обважнілі ноги. Вона думала, що врешті-решті її шлюб з Ешлі був би нітрохи трохи не дивнішим за шлюб її батька з Елен Робіяр, І вона знов... Хтос навже вкотре, запитувала себе, як це її простокувати, грубошкірий татусь, примудрився пошлюбити таку жінку, як її матір, адже двох таких, що більш не схожі з походження, виховання і способу думати, годі було і уявити.